Друзі, радо вітаю вас в «Українській читальні» Нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського Того, що обманює смерть Насамперед, хочу подякувати кожній та кожному За підтримку та мотивацію Щиро дякую авторам За можливість озвучувати їх чудові твори Любі слухачі Якщо у вас є ідеї, який твір озвучити наступним, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Розділ 66 Кляття голосив в моїй голові. Тоді, коли я вперше почув це від нього, я не надав цьому значення, бо на нас нісся потяг. Тепер я розумів, в чому була проблема. Від цього мені ставало ще гірше. Очі застеляло сліпою люттю. Тарас повернув. Тоді опустився в підземний перехід, і я промайнув за ним. За весь час, що я йшов за ним, не було ні одного видіння. Моє темрява сьогодні не визнавала чорно-білих галюцинацій. І я спустився за ним. Я жалів, що в мене немає ножа. Тоді б я зробив все швидко, без вагань. В переході, крім нас, не було нікого. Хоча я впевнений, що мене не зупинило б, навіть якби там були маленькі діти. Я бачив перед очима лише його Тарас докрукував до середини темного переходу і зупинився Він весь цей час знав, що я йду за ним Я прискорився, він повернувся до мене лицем Впізнав все ж таки, з глузливою посмішкою запитав він Замість відповіді я перейшов на біг Врізався в нього з силою потяга Збив на землю, вдарив кулаком в лице Глузлива усмішка все ще була присутньою на його лиці. Я хотів стерти її. Замахнувся. Тарас швидко викрутився, скинувши мене з себе. Холодний асфальт прийняв мене без особливої радості. «Припини, Макс!» – зареготав він, піднімаючись. Крик, що його чув лише я, нарешті вирвався назовні. Я не впізнав власного голосу. Швидко піднявся, кинувся на нього з кулаками. Один удар, другий, третій, і ні один не досяг цілі. Тарас з легкістю ухилявся від них, і я досягав лише пустоту позаду нього. Він відповів зненацька, потужним апаркодом бороду. В мене клацнула щелепа. В переході стало ще темніше. Ноги підкосились, і я змушений був викинути перед руки, щоб не впасти. Асфальт знову прийняв мене без особливого ентузіазму. «Ти нічого не зможеш мені зробити!» – почув голос позаду. Його руки схопили мене за плечі і потягли вгору. Я швидко розвернувся, пробив кулаком в пах. Тарас застогнав. В нього підкосились коліна. Я схопив його за голову, притягнув до себе і вдарив чолом в ніс. Щось захрустіло. В Тараса пішла кров. Він впав на спину. Я хотів налетіти зверху, хотів задушити його своїми руками, але він відпихнув мене ногою в груди. Піднялись ми одночасно. Тепер Тарас не всміхався, його закривавлене лице перекривилося від болю та злості. Він вдарив лівим прямим. Я інстинктивно ухилився вбік. Інстинкти говорили відскочити, розірвати відстань, але я не слухався. Влетів в нього з усієї сили, щоб звалити на землю, але мені не вдалося цього зробити. Тарас відповів серією коротких ударів по корпусу і фінальним – в голову. Мене повело до стіни. Тарас летів слідом, посипаючи мене ударами. Руками я закрив голову. Спина боліче врізалася в стіну. Тарас бив сильно і швидко. Я захищався, як міг – але десь щось та й проскакувало. Врешті, відштовхнувшись ногами від стіни, я налетів на нього. Ми сплились і попадали на землю, борсаючись там і намагаючи взяти верх одне над одним. Це не вийшло ні в кого, тож ми відкотились в різні боки. «Невже тебе так це пройняло? Тепер Тарас вставав обережніше, опираючись рукою в стіну. «Ти бісів психопат!» Віддихуючись, промовив я. Створений і збережений завдяки тобі. Я заволав, кинувшись на нього, неначе лев. Тарас швидко пробив ногою в коліно. Нога немов відмерла. Я замахнувся, але вдарити так і не встиг. Щось гостре чверкнуло мене в бік. Тоді ще раз в груди. Я занадто зрозумів, що весь цей час Тарас тримав про запас ніж. Ще раз вдарив мене в те саме коліно. Нога підігнулася, і я присів. Він наставив на мене лезо ножа. «От так ти їх вбивав?» Перечуваючи свій кінець, запитав я. «Ні», – спокійно сказав він. «По-різному». «Що ти відчуваєш, коли забираєш життя? А що відчуваєш ти?» «Я?» Замість людей, котрих ти рятуєш, помирають інші. Ти однаково забираєш життя. Ти нічим не краще за мене. В мене в голові голоси. В тебе видіння різниця невелика. Скажи це своїй сім'ї, яку ти зарубав з сокирою. Його лице поблідло. Від напускної впевненості не залишилося сліду. На лобі виступили вени. Його губи затремтіли. Він викреслив цей спогад. Загубив його серед тисячі інших, щоб хоч якось заглушити той біль, коли він закривав очі і бачив їх. В одну мить я зрозумів, як йому. Він не міг противитись шепоту в своїй голові. А коли голос сильніший, він не контролює себе. «Я хотів покінчити з цим», – шепотом сказав він. Тоді, коли ти мене переконав не кидатись під поїзд, а потім я просто перестав себе контролювати. Все як в тумані. І тим не менш ти продовжуєш. Мені не було жаль його. Ти так само продовжуєш, огризнувся він. Я намагаюсь рятувати людей, хоч і переконуюсь, що не варто. Це був камінь в його город. Так, погодився він. Може, і не варто. В грудях закололо. Мій і без того нерівний подих обірвався. Я опустив голову вниз і застав, як з мене виходить закривавлене лезо ножа. Мозок спрацював миттєво. З останніх сил я вчепився в лезо ножа, не даючи йому вийти. А Ліна зможе його знайти, якщо добереться до мого тіла. А далі вже візьметься Саша і Марко. «Нехай я вже не побачу цього, але раз така ціна...» «Цього разу я зроблю виключення», – тихо сказав він. «Це мій вибір. Не голосів. Мій». «Це не кінець!» – у мене з рота потекла цівка крові. «Для тебе кінець, Макс!» Він відпустив ніж. «Ти з самого початку взявся за те, що не можеш завершити!» Ти один бачив мене в лице і знаєш, хто я. Він повернувся і швидко покрукував геть. Мене похилило на бік. І я зроблю так, що твої голоси – це буде єдине, що ти коли-небудь чутимеш. Неспроможний будь-що з цим зробити! Прокричав йому вслід. Побачимось на тому світі, Макс! Він швидко піднявся по сходах на іншому кінці переходу, а я залишився лежати на холодній землі. Частина п'ята. Катарсис. Розділ 67 сьомий. Знов темрява. Знов холодно. Знов маленький промінь світить на мене згори. «Ти знов тут?» – почув десь з темряви. «Ніби в мене був вибір», – хмикнув я. Світло було яскравим настільки, що в темряві я не міг нічого побачити. До мене вийшов Едик. На лиці не було звичного виразу лиця. Він був умиротвореним. Якби не його татуювання, то я б навіть не впізнав його. А я сподівався, ми не побачимось, буркнув я. Він зареготав. Ніколи не чув, щоб Едик так сміявся. Я давно його знав, але такий його беззлобний сміх чую вперше. Насправді тобі потрібне моє товариство, спокійно сказав він. Он як? Твоя душа хотіла цього, пояснив він. Не дарма ж ти опинився тут. А я думав, що опинився тут, бо мене вбив той, кого я так довго шукав. Якщо ти не хочеш, то ти не помреш. Ти, мабуть, ще не зрозумів. Але ти не можеш померти. Хіба вже дуже захочеш. Я якось хотів. Навіть дуже. Ти так і не сказав для чого. Ти не питав. Ти не сказав ні Антону, ні Геральту. У нас тут немає секретів одне від одного. Нічого нового я тобі не скажу. Стомлено відповів я. Я боявся. Боявся того, що бачу. Боявся одного разу побачити смерть близьких мені людей, от і вирішив втікти від цього самота. І зараз ти мені не все розповідаєш, сумно всміхнувся Едик. Я частково тебе розумію. Невже? Я мертвий, а не тупий. Так, тут я знайшов спокій, тут немає злості та страху. От, і залишайся тут. На мене напав приступ гніву. Де в біса вихід звідси? Це знаєш лише ти, сказав Едик. Я озирнувся навколо. Коло світла знову звужувалося, В темряву заходити, і я боявся, знав, що повернутись не зможу. Знаєш, що найтяжче? Едик вийшов до мене на світло. Приборкати гнів, справитись з своєю лютю можна лише одним способом: Яким? Криво всміхнувся я. Виплеснути. Рука стислась в кулак. Я замахнувся, щоб вдарити його, але Едик зник так само раптово, як і з'явився. Я бився з пустотою. Пробачити. Голос Едика тепер звучав звідусіль. Пробачити всіх, про кого ти думаєш, батьків, що не розуміли тебе в силу своєї любові, брата, Карину, відьму Наталю, Лілю. Отця Михайла, Антона, Геральта, список людей можна ж продовжувати довго, там навіть я є. Котіться висі до біса, загарчав в пустоту. Але перший, кого ти маєш пробачити, це себе. Едика, здавалось, нічого не могло вивести з себе. Темрява знову повільно, але вірно поглинала мене. Твоє лють та гнів роблять тебе сліпим. Голос Едика лунав зовсім далеко. Його слова пронизали мене, наче стріла. «Пробачити себе?» Це видавалось неймовірним, але він був правий. Я хотів заглушити своє почуття вини жорстокістю. І що в результаті? Моє тіло лежало десь з ножем в грудній клітці. «Як мені пробачити себе?» – закричав я. «Ти знаєш як. Просто не бачиш. Поки що. Тоді підкажи мені!» Світло вже майже зовсім зникло «Прозрій!» Голос Едика донісся слабеньким ехом «Ти бачиш не лише смерть Насправді ти бачиш набагато більше Ти бачиш життя» Світло зникло, все зникло І я знову поринув у темряву Розділ 68 Він прокидається Ні, тобі здалось. Та ні, он, повіки смикаються. А, точно, такий живий. Мені набридло чути незнайомі голоси над собою, і я вирішив глянути на тих, хто потурбував мене. Моє тіло лежало на незручному ліжку. Кімната була біла. головніше, я був там не один лежачий. Навколо мене стояло кілька молодих людей в халатах. Невже я таки потрапив в лікарню? Я спробував зазирнути в глибину своєї пам'яті, але слід про це стерто. Молоді люди між тим продовжували перещіптуватись між собою. «Ви хто бляха такі?» – не витерпів я. «Інтерни!» – невпевнено сказала одна дівчина. «Набираємось досвіду!» «Як ви себе почуваєте?» – запитав один з хлопців. Я не міг їх розглядіти. В очах темніло, в голові паморочилось, в грудях ще боліло. Стоп, я ж помер, я мав померти від такого удару. Нормально, я себе почуваю. Тоді додав подумки, як для мерця. Ви три дні не приходили до тями, сказала та сама дівчина. Лікарі не могли встановити вашу особу. Навіть міліція приходила, але і вони не знають, хто ви. Ну, нам головний хірург, так сказав чудово! Ще не вистачало світитись!» «Той слідак з Івано-Франківська!» «Дружина покійного бізнесмена, котрого я не врятував!» «А ще арійське братство шукатиме нас за скорочення марком їхнього числа!» І я спробував піднятись. В грудях дико боліло. Шви почали легенько тріщати. Але це мені не завадило. «Треба знайти Аліну та брата!» «Вам не можна вставати!» Хором закричали студенти. «Це я, якби і без вас знаю, але час не терпить очікування». Двоє з них схопили мене і вклали на ліжко. Дівчина побігла по медсестру. Я не міг опиратись. Надто слабким я себе почував. Ось вже пробігла медсестра. І вставила шприц в катетер, котрий стерчав в мене в руці, і котрий я навіть не помітив. «Не потрібно», – слабким голосом сказав я. «Пізно». Рідина пішла по моїх венах. Повіки налились свинцем, і я знову поринув в темряву. Я повертався додому. Хоча важко назвати домом квартиру, котру ви недавно з братом зняли. На вулиці йшов дощ, я промерз до кісток, хоч на вулиці вже давно була весна. Ішов я попри студентські гуртожитки, розминаючись з молоддю, що ще вчилась. Чесно кажучи, в їхні роки відрізнявся я від них мало. Сам рік назад закінчив вуз. Студенти пробігали попри мене в марних надіях сховатись від дощу. А я тоді любив дощ. Любив гуляти, мокнути під ним. Тоді. Та залазь, буде весело, чого ти? Донеслось переді мною. Я поглянув вперед. Метрів за п'ять на іншій стороні тротуару стояв чорний рейнджеровер. Біля нього стояла дівчина під парасолькою. Сам не знаю, що потягнуло мене перейти. «Доходить туго!» – зверхньо спитала вона. «Не поїду я нікуди!» Подальшої розмови я не чув. Все посіріло. Температура різко впала. Холод став пробирати мене до кісток. І я побачив, як з моста патона летить тендітне дівчаче тіло. Я навіть міг помітити синцій на ній. Вона летить, а в той же час заводиться двигун, і машина їде геть. І якщо дівчина сяде в машину, додому вона не повернеться. «Що вам потрібно від дівчини?» – поцікавився я. В машині сиділо троє. Хамуваті недомірки. В міру молоді, значить, просто татові синки або бандюки. Хоча швидше перший варіант. Міцною статурою ніхто не виділявся. «Так, ще зне. Сказав мені той, що за кермом. Все нормально, налякано посміхнулася дівчина. Аж тепер я розгледів її. Красива, довге каштанове волосся, зелені очі, лице наче в актриси з постійною посмішкою. Фігурою вона могла конкурувати з багатьма, масок з символами естради. Ненормально. Не знати, чому розпалився я. Ці ідіоти вас просто зґвалтують і... «Кого ти назвав ідіотами?» Недомірки з криками вивалились із машини. Все було швидко. Я встигнув крикнути дівчині «Тікай!», а сам з кулаками кинувся в бій. Бій був нечесний, і багато я не навоював. В мене розбита губа, синець під оком, болів живіт та ребра від ударів ногами. Але й без жертв з їхнього боку не обійшлось. В одного вибиті два передні зуби. Водій мов просто пересісти на заднє сидіння, бо з носа ніяк не переставала йти кров. Третій тримався за ліве око, котре я намагався видавити пальцями. Мене, на жаль, не вийшло, тож піратом йому не бути. Нас врятував якийсь дід з німецькою вовчаркою на прив'язі. Ніколи б не подумав, що врятує мене чотирилапий друг на прізвисько Чебурек. Чебурек перестав гавкати, коли машини зник із слід, господар собаки гидливо копнув ногою шматок штанини, що відірвав гострими зубами чебурек. «Отож наволоч!» – хитаючи головою, сказав він. «Троє на одного!» «Троє на двох!» – я погладив чебурека. Він лизнув язиком «мій синець» та всміхнувся. Якщо собаки вміють посміхатись, звісно. «Ти як? На ногах стояти можеш?» Можу, на доказ цього я повільно піднявся. Дякую, Чебуреку, дякую, усміхнувся старий. Я ж ти нічого не зробив. Дякую, Чебурек. Сірий велетень висопив язик та помахав хвостом. На тому й попрощались. Я йшов побитий, але задоволений. Дівчина жива, а це головне, в мене знову вийшло а усвідомлення того, що замість неї помре хтось інший, прийде завтра. Довго я не тішився, вона чекала мене на переході. «Дякую», – тихо сказала вона. «Та пусте», – вдавано відмахнувся. «Не я, та хтось інший. Але допоміг саме ти». Аж тепер я помітив, що вона не зводила з мене погляду. Її уважні зелені очі не пропускали жодну деталь. «Немає за що». Голод та біль змусили мене покрукувати далі. Вона підняла парасолю, щоб на мене не капав дощ. «Мене Карина звати!» – посміхнулась вона. Розділ 69 Рука лягла мені на плече та вивела зі сну. Одна з найприємніших подій, що сталася зі мною – знайомство з Кариною. Зникло, розчинилося в сні. Я розплющив очі. Аліна затулила мені рот рукою, щоб я не шумів. «Прокидайся», – прошепотіла вона. Я забрав її руку і піднявся. Навіть в темряві палати, де я знаходився, Аліна виглядала наляканою. «Що сталося?» – прошепотів я. Голова просто розривалася від болю. Видно, медсестра переборщила з ліками. «По тебе прийшли», – швидко прошепотіла Аліна. «Ти можеш йти?» «Так». Я оперся об її плече та підвівся. В голові завертілось, і я б впав, якби не Аліна. «Ви там довго?» – в палату зайшов Саша. Я тим часом перетравлював почути. За вікном ніч, лікарня зачинена. Так хто до мене прийшов? Чи не до мене, а по мене? Мозок після такого запрацював повну. В голові не поморочилось, слабкість зникла. Хто по мене прийшов? Це не важливо, якщо мене тут не буде. Вийдемо через чорний хід, прошепотів Саша, так як і зайшли. Аліна кинула мені на ліжко пакет з взуття. Тобі згодиться не бігти ж тобі, босем. Від кого ми тікаємо? спитав я, всуваючи кросівки. Аліна з Сашею переглянулись, але не сказали нічого. Я нарешті взувся. Треба вшиватись, значить, треба вшиватись. Сперечатись я не став. Саша виглянув першим. Коли він знову закрив двері, лице його було наляканим. Я не став нічого питати. В коридорі чулись кроки. Він нас знайшов, налякано прошепотіла Аліна. Хто він? Я врешті не витерпів цих таємниць. Той, хто тебе продірявив ножем, здалась Аліна, той ж не думав, що він тебе облишить, і він звідкись знає, що ти вцілів. Ти бачив його лице. Тепер він йде завершити справу. В пам'яті виникла картина підземного переходу. Тарас, той псих, котрого я безрезультатно шукав, сам попав мені в руки. Точніше, я в його. Він тепер очолює одну з керівних посад в організації, що веде нагляд за такими, як я. Подумати тільки. Я недооцінив його. І ось я тут з діркою в грудях. Страшно? – подумки запитав сам себе. Відповіддю внутрішньому я став прилив злості. Я недооцінив його першого разу. Другого не буде. Кроки ставали все ближче. Який в нас план? – запитав своїх спасителів. Саша з Аліною переглянулись. В них плану не було. Подумки поставив собі відмітку. Навчити їх діяти в подібних ситуаціях. Але це якщо виберемось. Тоді мій план, прошепотів я. Ми не подолаємо його. Саша передбачив, що я хотів сказати. По одному шансів в нас немає, а ти не в тому стані, щоб битись. Знаю, я винувато посміхнувся, але вибір невеликий. А я за. Аліна розім'яла шию коловими обертами. Я вкотре віддав їй належне. Я цього не говорив, але я захоплювався ними. Вони готові ризикнути власними головами, щоб врятувати мене. Мені на мить стало соромно, що я не вважав за потрібне ділитись з ними своїми планами. Вони такі самі члени команди, як я і Марко. Такі люди, як вони, на вагу золота. Якщо ви можете похвалитись такими друзями, то ви щаслива людина. Кроки між тим ставали гучнішими. Готові? – запитав я. «Так», – сказав Саша. «Стій!» – раптово озвалася Аліна. Ми здивовано глянули на неї. «Тут люди», – пояснила вона. «Невідомо, як він себе поведе. Якщо хтось з них побачить його лице». «От, дідько, я ляснув себе по чолі. Не подумав. Спасіння спасінням, а піддавати ризику життя сплячих людей – не варіант. Вони невинні в моїх косяках, тож їх треба було б берегти від того, що могло статись за кілька секунд. «В нас є план Б», – поцікавився Саша. «Є». Я відчинив двері і вийшов назовні. Розділ сімдесятий. Двері позаду мене зачинились. Аліна та Саша вирішили не приєднуватись до моєї затії. Що ж, вони можуть і перечекати. В коридорі було прохолодно. Я чув шелест вітру за вікном. Чув буття власного серця. Чув кроки, що повільно наближались до мене. Добре, що ти прокинувся. Поодиноке світло від лампи освітило Тараса. Я промовчав. Хотілося знову кинутись на нього, але я не став. Він сильніший за мене, особливо тепер. Я тут вирішив зайти в гості. Тарас презирливо посміхався. Але справи затримували, тож вибач, що так пізно. Як це мило. і Я процідив крізь зуби. Приємно, що ти піклуєшся. Він тихо засміявся. В темряві він нагадував хижака, що крадеться до здобичі. Він рухався впевнено. Значить, звик до темряви. Нам не обов'язково бути ворогами, Макс. Він повільно став підходити до мене. «Ми можемо забути те, що сталося. Я не хочу цього робити». Він посміхнувся настільки щиро, наскільки міг. Я відійшов на кілька кроків назад. Між нами тепер були двері палати. Позаду запасний вихід. «Спуститись по сходах, і я зможу розтворитись». «Ти не залишив мені вибору тоді», – Тарас розвів руками. «Довелось діяти швидко і жорстоко». Я мовчав. Звісно, мої очі не зводили з нього погляду. Наскільки міг, я намагався не видати обурення від того, що він тримає мене за ідіота. Невже непомітно, що він боїться? Вперше, за багато часу він відчуває страх. Страх перед тим, хто може покласти крапку в історію його безкарності. «Тобі це оголосив в голові нашептали?» – спитав тоді, коли він був вже зовсім близько. «Макс, ми можемо просто не заважати одне одному», – сказав він. «Ти можеш перестати бути пішаком в грі свого брата». «Про що ти говориш?» – він мене здивував. Я занадто пізно помітив, що відстань між нами небезпечно скоротилась. Але отрута почала діяти. Тарас знайшов підхід до мене. «Я знаю, що задумав твій брат», – говорив він. «Він знав про мене. Марко з самого початку знав, як все буде. Знав, що мені доведеться залягти на дно, бо ти приїдеш мене шукати. Знав, що як тільки ти мене позбудешся, він знайде дорогу всередину». Він не хоче знищувати департамент по догляду за такими, як ти. Він хоче очолити його. Мене наче струмом вдарило. Марко отримає безлімітний доступ до цінних ресурсів. Будь то люди чи матеріали. Останній раз його ігри призвели до великих жертв. Цього разу кількість треба буде вже множити. Я колись врятував Тараса від вчинення самогубства. Тож Марко зібрався цим скористатись. «Я не знав про таких, як ти, до того, як ти мене врятував», – продовжив Тарас. «Я взагалі нічого не знав. Але...» «Дай вгадаю», – я подав голос і зрозумів, що потрапив у пастку. «Після того, як зарубав свою сім'ю, він зблиснув очима. В них промайнув вогонь настільки сильний, що грозив спалити все на своєму шляху. Так, він погасив його. Після того. Ти знаєш, що я нікуди не тікав? Мене знайшов Соколовський. Він же зняв з мене обвинувачення. Навіщо йому це робити? Не повірив я. Він не казав. Але щось мені підказувало що цим він хотів керувати тобою з братом. Він же сам запропонував мене в обмін на той напій. Делірій, правильно? Чому саме зараз? Він знову змусив мої сумніви проявити ознаки життя. Чому не тоді? Тому що довелося підштовхувати тебе, спокійно пояснив Тарас. І як тобі жилося з тим, що ти випустив маніяка-психопата на волю? Тільки от... Коли ти носа з діри, в який ховався, делірію в тебе не було. Це правда. Напій був надійно схований Наталею та її бабусею. Ні я, ні Марко не знали, де винахід покійного Геральта. Геральт подбав, щоб ні я, ні Марко не змогли дістатись до найбільшого психотропного засобу. А тепер він в нас. Тож Соколовський вирішив скористатись картою, що він ховав до цього в рукаві. «Тільки от я без роботи не сидів», – продовжив Тарас. «Я знав, що мене рано чи пізно здихається. І ось я тут виконую обов'язки замісника покійного Соколовського». «Тому ти прийшов сам?» – осінили мене. «Ніхто, окрім старого лиса, не знав?» «Ніхто з живих», – поправив Тарас. Відстань між нами зовсім скоротилась. Тепер він міг спокійно дістати мене ножем. Твій брат, допоки ми тут стоїмо, домовляється за нашими спинами. Продає себе подорожча. Хто йому завадить? Ти? Я? Ми обоє тут намагаємось спекатись одне одного. То що ж тобі заважає спекатись мене? Не знаю. Тарас знову розвів руками. Ти пережив удар ножем в груди. Я цілився в серце, між іншим. А ти стоїш тут, переді мною. Тож, мабуть, тепер я спершу дам тобі вибір. Маніяк-вбивця з голосами в голові, чи майбутній маніяк убивця з великими амбіціями. І ось, я знову перед вибором. Щоб я не обрав, далі буде тільки гірше. Але я стояв осторонь, Я теж не міг. Я занадто довго тікав. «Так що ти вибереш?» Тарас забрав одну руку за спину. Я уважно подивився йому в очі. Посміхнувся. Удар був настільки підлий, що він його не чекав. Коридор наповнився шипінням. Він випустив ніж і схопився за очі. Мої пальці потрапили точно в ціль. Тут за дверей вилетів Саша і накинувся на нього. Тарас оклигав диво швидко. Вони з Сашею врізались в стіну. Тарас схопив Сашу за голову і вдарив в стіну. Хотів вдарити його вдруге, але я засадив йому, його ж ножем встигну. Ніж застряг, напоровшись на кістку. Він вдарив мене ліктем, і я заточився на підлогу. В грудях наче вибухнуло. Шви натягнулись. Здавалось, що кілька порвалась. Тарас впав на одне коліно. Його очі хотіли вилізти з орбіт. Лице розчервонілось, На шкірі блистіли краплі поту. Саша відповзав, тримаючись за голову. «Це була твоя остання помилка», – прошипів, дивлячись на мене. Я почав відповзати від нього. Він же поволі вставав і шкутельгав до мене. При кожному кроці він кривився від болю, але його це не зупиняло. Відстань між нами скорочувалась. Тарас схопився за ніж, всилкуючись його дістати. «Дурень!» – шипів він. Я дав тобі шанс. Глухий стук чогось дерев'яного в щось м'яке. Тоді звук від падіння чогось тяжкого на підлогу. Це вже потім очі перетравили зображення. А сталося он що? Аліна вилетіла з палати і вдарила Тараса дерев'яним стільцем по голові. Тарас обм'як і розпластався по землі. Аліна стояла над ним із задоволеним лицем. І оцей тебе штрикнув? глузливо спитала вона, я думала, він міцніший. Я не встиг відповісти. По коридору розносився шум. Увесь наш поверх вже стояв на вухах. Я схопив простягнуту сашком руку і підвівся. Тарас лежав просто переді мною той, кого я так довго хотів зупинити. Ось він, мій шанс покінчити з ним раз і назавжди. Рука поволі потяглась до ножа, що стирчав з його ноги. «І я зроблю все швидко. Розділ 71 Ніж піддався і вийшов з того Тараса. Він все ніяк не міг прийти до тями. Я грубо перевернув його непритомне тіло на спину. Замахнувся. Спогад сам проник у мою голову. Очі перестали сприймати небудь, все наче сповільнилось.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 Знав, що Карина дивиться мені вслід і тихо плаче. Я не хотів бачити її сліз. Рука так і застигла біля ножа. Ні, я не зроблю цього. Карина права, я чудовисько. Я поволі переставав пізнавати того, хто дивився на мене з дзеркала. Це вже був зовсім інший я. Жорстокий, цинічний. Я став таким не тому, що так вимагали обставини, а тому, що стомився. Одного разу життя вдарило настільки дошкульно, що я здався. Я дозволив своїй ненависті вести себе. Гнів затуманив мені очі. Ось чому все, що б я не робив, все йшло шкереберть. І я слухняно йшов песиком за своїм братом, котрий лише підживлював мою ненависть. І ось я за крок від того, щоб перейти межу. І я не буду цього робити. Рука так і зупинилась за сантиметр від його горла. Тарас так і не приходив до тями. Видно, міцно йому дісталось. Що ж, часу тягти його за собою немає. І Я піднявся на чеп'яний. Мене трусило та похитувало. Саша підійшов до мене та обережно забрав ніж з моєї руки. «Не варто», – сказав він. Я розслабив руку, дозволивши йому забрати ніж. «Я можу, якщо в тебе тонка кишка», – встрягла Аліна. «Тому давай швидше, в наскільки секунд». Ні, твердо сказав їй, ходімо звідси. Він же не зупиниться, благально крикнула мені вслід. Ну і нехай, сказав, крокуючи за Сашею. Саша повів нас до пожежних сходів. Замок для нього секундна справа, і ось ми мовчки спускаємось по сходах. Мовчала навіть Аліна. Ось ми на першому. Саша знову бавиться замком, і ми на вулиці. Вдихаємо аромат нічного літа. Машина чекає нас на розі. Саша сів за кермою, я сів поруч. Аліна сіла на заднє сидіння. Потім все ж вирішила розлягтись. Хвилин за двадцять ми їхали мовчки. «Чому ти зупинився?» – почала Аліна. «Тому що він не вбився», – вступився за мене Саша. «Тоді чому не дав мені?» «А ти робила це раніше?» – з дивним холодом в голосі запитав я. Ми зустрілись поглядами в дзеркалі. «Ні». Вона нервово всміхнулась, Але я б змогла. Вірю, сказав я. Але як би ти дивилась на себе після такого? Нас від нього відділяє лише тонка грань. І не важливо, що ми забрали б одне життя, а він декілька. Назад би дороги не було. Вбивати ми не станемо. Посадити не вдасться, до переговорів він не схильний. Тоді як ми його зупинимо? Саша глянув на мене. І дійсно, як? Не знаю, чесно сказав я. Я... я щось вигадаю. Аліна закотила очі і глухо застогнала. Вона нагадала мені Карину та Наталю. В них був такий самий погляд, коли я говорив, що щось придумаю. Що ж, винуватити їх тяжко. Мої затії рідко, коли закінчувались добре. Розділ 72 Марко не встиг нічого сказати. Я вдарив його прямо в дверях. Він втратив рівновагу і впав. Підніматися і давати здачу він не поспішав. Марко розлігся на підлозі, здивовано витріщившись на мене. Знаєш, за що? Я переступив поріг і зайшов в квартиру. Не маю ні найменшого поняття. І він збрехав. Я хотів би повірити йому, але я занадто добре знав свого брата. Він обманював всіх, але не мене. Зі мною такий номер не проходив. Я був правий з самого початку. Пройшов до себе в кімнату. Слідом за мною зайшли Саша з Аліною. Аліна не могла стримати задоволеною посмішки. Зовсім недавно їй самій перепало на горіхи від мого брата. А тепер вона бачила, як він розтягнувся по підлозі, Тримаючись за розбитий ніс Дістав з шафи свій дорожній рюкзак Мої речі легко в нього поміщались Тож багато часу це не зайняло «І куди ти підеш?» В кімнату зайшов Марко «Геть!» Голос прозвучав надзвичайно спокійно «Я закінчив тут» «Думаєш?» Марко підійшов ближче «Розхотів шукати того психопата?» «Я знайшов його» Лице Марка просвітліло. «То він... живий!» – встрягла Аліна. «Але знайти його тепер не проблема». «Не те, що ти чекав, правда?» – спитав Марка. Я бачив, як загорілись його очі. Їх аж спопеляло від люті, коли щось йшло не за його планом. Ось і зараз він всіма силами намагався цього не показувати. «Ти не самий хитрий, брате!» «Я не зміг втриматись. Думав, вічно зможеш маніпулювати нами?» «І якби не так!» «І що ти тепер робитимеш?» – запитав Марко. «Ось наш шанс. Тепер нам не доведеться переховуватись. Тепер ми зможемо дійсно рятувати людей, як хотіли колись. Ми всього за крок від цього». «На мене не розраховуй». Я направився геть з кімнати. Марко позаду лютував, хоч і не показував цього. Але ніхто не знав його так, як я. В нього тиша, найгірший прояв люті. А про Лілю ти подумав, кинув мені на здогін. Я зупинився. Вона не поїде з тобою, між тим продовжив Марко. А я не буду рятувати її вічно. Чи ти тепер відступиш від її спасіння? Думаю, вона подбає про себе. Я вийшов з кімнати. І застиг. В коридорі стояла Ліля. Вона стояла в одній довгій футболці. Мабуть, ми її розбудили. Очі були широко розплющені. Не треба бути генієм, щоб знати, що вона почула. Всю розмову. Я боявся дивитися в її очі. Боявся того, що там побачу. Я знав, як їй. Вона почувала себе кинутою. Ми відмовились від неї, перерікши на смерть. Тебе не було біля неї, зате я був, між тим кричав мені вслід Марко. Скоро Мітка знову набере сили, і цього разу станеться катастрофа. Я не готовий ризикнути життям людей заради неї, а тебе поряд не буде. Ти ж йдеш, правда? Значить, тікаєш? З її очей пішли сльози. Ось так просто? Ні. Договорити я не встиг. Ліля Босоніш вибігла з квартири. Двері за нею гримнули, піднявши хмаринку пилу. «Ліля!» – крикнув їй на вздогін, але вона точно не почула. «От же, блін!» – видав позаду Марко. «Чорт! Я не хотів!» «Задоволений?» – не стримуючись злість, запитав я. «Як думаєш, куди вона побігла?» А Ліну це здавалося Василино. Ми з Марком переглянулись. Куди могла побігти дівчина, кутру всі кинули? «Та будь-куди!» А дівчина, що знає про свою мітку, після почутого «От же ж бляха!» Я скинув рюкзак і побіг слідом за нею. Саша і Аліна кинулись за мною, але Марко їх зупинив. «Ви тільки будете заважати», – пояснив він. «Макс!» Я повернувся. Якраз вчасно, щоб зловити кинутий мені флакон делірія. «Думаю, тобі знадобиться», – сказав Марко. Я лише кивнув і вибіг вверх по сходах, сподіваючись, що ще не пізно. Читала Ірина Назарук. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а також підписатись на канал, аби отримувати сповіщення про вихід нових творів.